Іван Кирилович пошпурив сигарету за вікно і ступив до столу. Багато міркував про себе, про хаблака, і одна думка дедалі ясніше викристалізовується. Не страшна жодна прірва, жодне падіння, якби ми зродилися безсмертні. Боюся останньої хвилини, коли вже нічим себе не одуриш, коли побачиш короля голим. Боюся останньої жорстокої правди. Усі роки гнався за Маревом, а життя минуло, спливло. Боюся зневажити себе за мить доскону. Відколи дізнався про свою приреченість. Щодня линяю. Одна за одною спадають з плечей блискучі шати і розсипають себе ніг моїх у Кар'єра, спокій, гроші, речі, навіть сімейний райок. Міхаюся поблажливо до колишнього гужви дурнику, за чим гнався. Не звинувачую себе, живі проживе, думають. Та коли б народився я заново, чи зцілив мене щасливий випадок, я б жив інакше. Бо завжди пам'ятав би про останню хвилину, що рано чи пізно прийде. Страшно помирати, зневажаючи самого себе. А втім, вельми вже молодецький, зелено це звучить, жив би інакше. Зовсім як Іван Кирилович, який щоранку покладає розпочати життя спочатку. А він завжди є, вчорашній наш день. Хитрий, підступний, рукатий, бо воніє в нас за плечима і чекає не дочекається, коли ми хоч у найменшому схибимо. Тоді зарегоче радо закрутиться в шаленім танці, як перелесник, і поволочить нас у прірву, у вир, у наше минуле. Тепер мені одне болить, хоч би вистачило днів, які мені ще судилися, щоб роман дописати, тільки ж ковтати щораз важче. Я, помітно, худну. Вже й апетиту немає, і до їжі, і до життя. Окрім хіба писання, ночами кашель душить. Що сили стримуєшся, чманієш під подушкою, а тоді як прорветься, як вибухне, вже й дружина помічає стурбована, допитується, чи гаразд у мене із здоров'ям. А тут все частіше думка, може б медицина, ескулапія хоч на кілька тижнів доточила мені віку. Адже існують якісь ліки. А що як саме цих тижнів не вистачатиме, щоб дописати останні сторінки? Хто знає, доки я зможу мережити, може так притисну, що і пера в пальцях не втримаєш. Тоді лишаться мої зошити сім'ї на згадку, жовкнуть у шухлядах, чи у печі спопиліють. І все моє зі мною в труну ляже. А знову ж таки побоююсь. А раптом лікарі покладуть у ліжко, до спільної палати колотимуть, різатимуть, запевнятимуть до останньої хвилини. Я тільки час втрачу, нічого не створю. Хоч круть, хоч верть. Під черепочком смерть. Якесь дурне прислів'я, ще шкільних літ крутиться в голові. Навіть вулицею йдеш, що воно у ритм стелиться. Хоч кручко, чверть під черепочком, смерть гідоток. Треба бути вищим за це, вищим від себе. Так ось, про Івана. В його стосунках з колективом, що рано чи пізно мусили перерости і таки переросли в конфлікт, найбільше гнітило і дивувало мене, чому ця людина, що так хворобливо, непримиренно обстоює власну індивідуальність, не здатна терпіти поруч себе іншої індивідуальності. Загатний волів бачити навколо тільки сіре поле. Він був добрий та ласкавий до сірості, навіть любив простягати слабшим руку. Але найменша парость, що силкувалася випнутися з тої сірості, бісила його. Іван Кирилович чомусь вбачав у тімрості загрозу власній індивідуальності. Був вже колектив, дирікнуть мені фахівці, з виховання, профспілкова організація, чому вони не вплинули, не перевиховували свого члена. Були, скажу, і колектив, і організація були, та не перевиховували. Людині ж не 17, та й у 17 спробуй перекувати. А коли за 30, і час такий неспокійний. Тільки розмов, ось-ось район розженуть. У кожного своїх турбот вистачає. Газетних ортодоксів у нас не траплялося. Усі люди випадкові в журналістиці, сімейні. Хочеш правити, прав, лише б не примушував переробляти. За синіми птахами ніхто не гнався. Гадаєте, лише я волів синиці в жмені мати. Проте якось не втримались.